Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabihi wa salamet eslimen këthira. Allahu njëllahu ala falandarojmë, vë të mpërti ndim dhe falekërkojmë, lafdat dhe bëkimet Allah u qomshi bi Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, bi familjet i shokët dhe të gjitha që ndi eki nërrugën e tyre, dheri din në fund të kësajbote. Të nërruar, lazer dhe motra, përbardojmë po dhe son të melena Allahu n që kemi filluar kohë më parë me komentimin e surrës Ar-Ra'd. Ne kemi përmanduar se kjo surë ka përmbledhur në vetinë saj tema të rëndësishme, tema që duhet ne si besimtarë me dvrrit të mirëmi me këto tema. Janë tema të cilat përbëjnë shtyllat elementare dhe bazën e fesë tonë. Ne kemi përmanduar se si ka qenë reagimi i njerëzve qarshi këtyre temave. Temave që, Gjallahu, temave që kanë të bëjmë me Allah në Gjellaluhu, temave që kanë të bëjmë me Muhammedin sallallahu alaihu sallam, temave që kanë të bëjmë me Koranin dhe temat tira që këj Koran ka ardhë me i trejtu dhe me imsu njerë që të mirin me temat të tila. Temi pa besimtar që kanë pranu këtë tema, janë qetsu, shpirti i tyri i ka pranu, zemër e tyri është qetsu me këto tema, me këto argumente, me këto fakte që Allah në Gjellaluhu i ka përmedur kanë pasu Muhammedin s.a.w., e kanë adhuru Allah në gjellë të gjellë aluhu, dhe janë bindur se këj kuran është libri zote gjellë të gjellë aluhu. Por ka pas të aty të cilët, fatke të cishtë, vetëm krahës refuzimit të këtura jetëve, krahës nënqmimit të Muhammedit s.a.w., ka filluar edhe të kërkojnë argumente dirë në pa funci. Argumente nga më të lëshmet që kënsa nisa Muhamedi alayhi salatu wa salam sil argumente të tilla ata do të binden ata do t'i besojnë Muhamedit alayhi salatu wa salam në kuadr të argumenteve që kanë kërkuar mund të shohim dhe kemi pasë gjitha këto argumente materiale që nuk kanë të bëjnë me të vërtetën e fare dhe këtë kemi sik disar në hyrë të dersave tona në hyrë të ligjëratave tona është normale njeriu kur dëm u bind për diqka të saktuar të kërkon argumente të cilat realisht kanë të bëjnë me lojnë e, e fakti që do mu binte lojnë e, e e bindjes që do në me e ndërtu në zemrën e ti mirë po që argumentet mos kënë lidhje fare me atë që kërkot kjo është absurde për na i kërkjes në tyrë ka një absurde qëfar lidhje ka për shamull se është koron libri Allahot apo jo me lërgjim në kodrëve të mejkës që atyre të zhenuot të zhenuot biznesi Biznesi nuk ka lidi me dë vërtetën Biznesi është aktivitet shoshëror por ju e deturimisht mi bazën e ti mund të konkluduot se cilë është e vërtetës është e për vërtetat A mundi me ne përshamu që pas një verifikim pas një argument tjetër betën bi bazën aspekti material të dëshmojmë se kjo është e vërtetat pa mund shmë është Njeriu për shembull është i varfër. Ky kë, ksa flet e ka keq. Njeriu është i pasur, ky sot e ka mirë. A është kjo e saktë? Absolutisht nuk është e saktë. Nuk ka të bëjë kjo fare me të vërtetën. Ande ata kanë kërkuar argumente të cilat realisht realisht nuk kanë të bëjnë fare me të vërtetën. Pse ka bërë kështu? Eprapa që të arsyetojn refuzimin dhe gjithmonë të angazhojn pejgamberin në sensin e mëkërkiesa, dhe që Më në fund të shqiptuar nga kërkesat e tij. Nëse kërkon tipin e neva, napo kërkon beteja. Derisa ti nuk i kupton kushtat tona, nuk mund ti pranojmë kërkesat e tua. Derisa ti nuk i i plëson kushtet tona, nuk ke argumente që ne po e kërkojmë, raniç nuk mundem nemet besoj ty. Vëhet tjetra që kanë vërtuar vazhdimisht në këto kërkesa të vazhdueshme, që të tallen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ë ë ë ta përbozën atë vërtetë që, që erëti Muhamedi alayhi salatu wasallam. Abse Muhamedi më thënëri ndikohej nga këto tendenca të tjera të olta, ndikohej ai, mërzitej, beir fa po, Allahu jalla wala nuk ndikohet ato. Dhe Allahu jalla wala sult argument mjaftueshmë dhe i thanë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam se nëse doin me besu, nëse dëshirojnë vërtetu se a është kjo e saktë apo jo argumentat që kimi sel janë të mjaftueshme të bollshme. Andaj nuk keni vëç të lutesh sipas yne. Dhe Allahu xhallahu ala sikur se kem përmendë takimin e fundit të susrat, përmendin se ky Kur'an që Allahu xhallahu ala zbrit është nga Allahu xhallahu ala. Dhe ky Kur'an nuk ndiejë dëshirat e njerëzve. Ky Kur'an nuk ka ardhmë i plotu çefet etike të njerëzve. Kërën ka artë në mësan Cila është rruga për të arrit Kënacinë Allahu Gjelalju Cila është rruga për të realizu Qëlim në jetës ton Cila është rruga që në mundësën që ne ta Realizojmë dhe arrim Dhe arrim Qëlim në krimi ton Cila është rruga që në mundësën që ne Të dalojmë nga krieset e tjera Si njerës Dhe ta Ta dëshmojmë at e përsiat privilegjallahu na dha për këtë Kur'an. Kjo Kur'ani aploçon gjithë kujt dëshiron. Unë kam dëshirë kim kaç para. Lexo Kur'an dy herë borë kështu, për shemb. Kështu Kur'ani. Kur'an ka bodo pun tjera. Prandaj Allahu xhallahu ta nderuar vështë dhe motra, disa rake kim përmenduna Kur'an në, ku në sura Rad. Dhe kjo është e shpërndarë në shumë sura të Kur'anit. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet. Është shumë e rëndësishme të kuptohet se Kë ardhë që të realizën objektivat sektuara Dhe duhet me e kuptu rolin e Kuranit Dhe duhet me e kuptu rolin dhe misionin dhe kompetencit e Muhammedit sallallahu sallam Allahu qallallahu nuk e kali u pegamberin sallallahu sallam Qa të deli ashta kompetenceve edhe atëherë kur Dëshirë ati ishte e flak të u zonë njërzën Allahu tha nuk u zonë Ata u zonë me këto fakte Dhe ke fundit Këto argument me aftushme Që të bini njëri unë Nërsa u zime është në dorë në latë E di Allah u këvullë zonë Gjëtë mund të mbedet Allah u gjallora Fjole ati, ne e përsi Të bët një lejluj mjës në njerëzë E pranova, jësë e pranova Ja, ja Allah u gjallori i flet mendjes Allah u flet zemrave Ata qëndë të sinqert Ata qëndë vedishum ata që janë të vëmendshëm, ata që përdorin mendin logjikën e tyre si duhet, ata kanë hyrë në rrugën e udhëzimit. Te Allahu, Allahu këdan, i uzhat. Allahu e uzon këtan. Ngase pranimin e këtij Kur'ani nuk e bën der Kur'anit, a bën der neve që ne kemi pranu. Ta bën der neve. Ne mos të mendojmë nëse mund të kemi një çast të tillë. Kërshin fjole sa logele ora Që ta testur në këtë fjole Të shohë që ka pëllat A po pajtuat me mendin e jo Të shohë njerë pëmërej tani Nëse në bindë o në bina Jo, jo Nëse i qasë është drejt pa para gjukime Mesi gjithrat kim u bind Në ka të të rrugdali Nga sa logeko i kështu Dhali kelkitabu la rojbe fi Kjo është libe që s'ka pik dushimin te S'ka dushim te A nër libri bindjes A nër libri bindjes Dhe kur dhe që këtë libru ka qasë, me qasëj të duhur, me intelekt të shëndosh, me arsyje, pa paradjukime, ka përdorur kriterit të dura për ta vlerësu të vërtetën, e ka gjithë. E për njerë që ka ndashti qasën i Korani, me talje, me kërkjesë e psharake, Allah u tha, aj që pasën epshin nuk u zotë. Epshe është pengesa kryesora Që njëri u të del nga erësira në rritë Epshe është pengesa kryesora Që njëri u të del nga rrugët e shajtanit Në rrugën Allah të Barakutale është penges Andaj Ndihmes në këtë rrugë është logika Arsua Penges është epshe Korani ka është të komunikon me logiken Jo me epshin Epshit duhet të Kufizot Brenda kufive që Allah e ka saktu Me fuqin e besimit Dhe të mendis Kja është e duhra Mi përti katë i flet epshit Që ka njësat të nëruar shikos Lazer dhe motra Që ka njësat për shambut uh, Pakote Pakote duhanit Në kruan, shuan të shkruan Duhani vret Një është të pinë Po ajë që e ka prodhu Ajë që e shetë Ajë që ka interesë me e shqitë Ajë e ka venduës aty Një mbishkrim Që është konkluz E të gjitha qarqeve Shkencore, mjekësora Se, a, se, se e, duhani Dratë Por njerëzit Nuk e ledzun atë një mbishkrim me logik Por me epsh Epshit nuk i bëhet vonë, a dëvrat, a nuk dëvrat. Më rëndësi është që kërkesa ati e me njëherëshme të plëcoat. Aj nuk mendon për tej knecis. Epshin nuk mendon për tej e, e, e, arktimet. Jas, menon. Aj më nënësi morë këtu, aj më nënësi... Nga se se kakët, ka këtë kapacet epshit. Këtë mundësis nuk e ka epshit. Në e lojë e lojë nuk fletë me epshin. Koroni ka orë të fletë me logikën daj Kur'ani logjika kan komunikim të mrekullueshëm, atëherë kur ne këtkë komunikojmë nuk po përjet Epshi. Interesat e caktuar. Kjo është garancë e Allah xhala wala. Pej Allah xhala i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos u mbazeti për kët. Mos nuk bëhet fjalë për logjik, nuk bëhet fjalë për arsye, bëhet fjalë për Epsh. E madh çështje problemi me Epshin ti nuk ti kemi dërguar që njerëzve, domethënë, to to Ose, ose ta bindë është epshin, do, epshin nuk bindët, epshin gupet, ose disipinuhet. Njerën, a maj që e nëshën epshin, në nënkast, pa disiplin, pa regull, qka të kërkoni ja, veç përstë pas mundësi, me këtë njërsh pole me komuniku më bëzën e fakteve që shëndosha dhe dëvërtetave të pak më hushme. Këtër dhe kësaj, a ta ka funu dhe me në shpalloset dillema tjera, e që është këtë pejgamber njëri? Që kanë e, dhejnë i dje, këtë koran, pëse së pëmune në nëme këtë koran, përsham me përmirsu gjendë ekonomike, pëse me këtë koran së pëmune në nëme regullu kopshët tona, me i zhëru pa kodra tona, me le vizë. A shë e lanë koranin, të ashtë u këtë në kujtë, Mohamedit Salahazade. Ka një rëzbëndosin kriteria me dë vë ose standarit dë feshta. Standarit dë feshta. Përvejet të një tyre, ban, e liume. Për tjertë është problematike. Pse? Thanë, qështë ka mundësi me konë pejgamber njëri? Jo, na pejgamber e kdo në melajke. Po me qenë melajke, ju kështë me thonë melajkeve të sponëkuptanti, melekje të, me të skjapshë, dhe me konë nga bota jonë, së kështë me thonë, kjo është haram. Andaj që të jetë i lojë të juaj Që të keni malet të kuptani, malet të pranani Allahu ka dërgun njere Që ka kujhë dhesë në Allahu gjellë gjellalu për Njeri unë, ka dërgun nga lojë ti Nga mesi ti, me gjuhën e ti njeri unë që flad në e mërë dëzote gjellë gjellalu Ta shë fëllua dhe kërë me kontestu Si me kontestu? Allahu në vazhëdim të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t waj'al lahum azwajaw wa dhurriyya wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab yamhulllahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab 38 39 Allahu jalla w ta'ala thashto I hu vetm ky pegambar po tejith pegambar c kim i dreguar me herat kan cen njerz familor i kim i don ngru i kimi edhe në pasarës, familje, fëmija, kështu në marrë, ka qenës familjarë. E kështu e me kuptu e sa është e rëndësishme familja. Se mësimet e Allahu Gjellewala ndërtujnë individin dhe familjë dhe shështin. Kjo është nëzitje, se kejtë pejga mërë ka qenë martuar. Sa ka qenë pejga mërë të angazhuar, sa ka pasë më ligjime, sa ka pasë prej këtë punë. Me gjithatë, nuk ka pengu kjo që kënë familje, k këtë grua, të këtë familjet, të këtë fmije, dhe t'i kënu obligimet familjerës që është mas mire. Andaj nuk është arsuja që njëri të të të bëllam pun, studimet, e ku e diqfar, edhe të nënë është martesën në kur t'i vje ku ha saj. Kam pas familje. E ju, pëse për e kontestoni këtë fakt? Ju përvej të bënë pas familje. Ju bënë pas mi. Ju bënë pas gra. E këj për e kamën, pëse këj nuk bë E qëka këllitë këmë e pegamber lëkë? Të këtë njëri u grua dhe fëmi, a është e metë? Jo, ja, nuk është e metë. Nuk është e metë, është përparësi. është begati, është mirësi. A më diso njërë të nëruar, lëzër dhe motra, fatë këtë seshtë? Kërë në njëri që fletë mirë, përshamullë hojgjë në këtë rase, pegamber së kamë mësë Muhammedis Asalem, e pëse kjoj hoj Sa problem e pasë, nëse nuk ka diqka që ka kesh përdorë, nuk ka pas dhe ty u caktuar, ka pas, për shambull, ku e dion që... Ok, s'po frasë për ato, gjdo njeri do t'gjikohet me atë që ka bërë, nuk ka problem këtu. Por përse është problem, për shambull, ndë një hoqë, po edhe qof, ndë një mësus, ndë njerë që, që, që bën mirë njerëzve, Sa është loja për çfarë më postum në mikë ekonomike. Farkëri, farspier, çoberle. Nëse sikon të keç përdorur sikon mashtrime, një remuneruat dhe nuk e ka obligimin ndon raport çdo kujt ku i ka marrë ashi ka punë. Për nuk duhet më eksiku, për më thon, vetëm aspektin e mirëqenies sociale dhe ekonomike si një standard se a do të marrën pe këtija, po nuk do të marrën pe një. Njo kështu, apëtan. Nëse, jo detyremesh duke me konë njëri më bërgë, me pasë të vërdet me vete. Jo detyremesh duke me konë njëri varëfër, me konë visi në qartë. Jo detyremesh, nuk është kja let me këtë detyremesh, nuk është direkt e lidur. A ka mundësi në ndërë më njërë dikon të lidhët? Ka mundësi, por jo, jo direkt lidhët vazhdimesh nëse s'ka diqka të caktuar, nëse s'ka ndë një uh, keq interpretim, nëse s'ka ndë një ndë një shtremrem të kuptimeve po njëri mundot me spjegu fejnë qështuot mundot me krypunën qështuot dhe Allah u gjellore japë mundësit caktuar pëse me qinë këpëlem përndaj Allah u tha kriterit e jua janë standart dy feshta përgember kanë pas familje janë njerëz e din që ka është familje e din që ka është punë e din çka është fëmiu, e din çka është edukata. Dhe janë shambun kët. Ndërsa ju atë çpë e kërkoni nga pejgamberi dokumentarin kur. Ju po kërkni nga pejgamberi, ju argumenta. Allah thaa: "Wa ma kana lirrasul an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah." Nuk i takon as të, të të dreguari që të sjellë madje edhe një argument nga vetja ti, përvecë se me linë Allah Gjellavala. S'ka mundësi. Përgambërë t'i kanë mundësi të kufizuara. Nuk mundësi në të argumente. Dhe Allah Gjellavala të ndëruar, dhe muzra. Shpesha në Kur'an, i thëtë përgambërë, mos e ndjek epshë në tyre. Mos e ndjek teket e tyre. Nësi i dhe gjëna, a qëfarë ata kërkujnë, ata ka me dhiviju. Kemi vazhdimisht një loj kujdesit Allah Gjallora për stabilitet në Muhammedit sallallahu sallam. Gja, veshin, mas i dhegja, mas i avë në veshën, mas më ndoja se kam për një me. Shpeshar, edhe këtu në surat kemi pa odisara, edhe këtu, Allah o tha, nëse ndjek e përshë të tyrë, kemi dhe vju. Edhe këtu, bëjmë presionë vërduushëm. Kënë kësh problem që ka të bëjmë Muhammedin sallallahu sallam. Jo, Allahu Jallahu, po i flet Muhamedit alayhi salatu wassalatu te qudas. Po si problemi më shumë është para ata që do të vinë pas Muhamedit sallallahu selam. Gjasë njerëzit e nderuar Allahu dhe motra, ë, nganjëre bëjnë presion fizik, të dhon shumë. Dhe ky presioni fizik i dhon shumë, shpesh ato bëhen më të fortë, më stabil, më të ndëshëm rrugën e Allahut xhallahu. Më ka të kapur pa parimet e tua. Problemi kur ka presione në më thonë e, emocionale, emocionale. Ti me vënë këtë punë, po në ke përqavë me këtë punë. Këshithën të, së, së, në pegameritë, sësënë. Ndrojë e për ako borë. Hajde përbu një kompromisë. Një vjetë për adhurim zotin tonë, një vjetë në zotë atonë, di këmë përbashkohë më borë se në përqavë e këtu dajtëm familitëm prishë. Kënjë e në vronë. Kënjë e në vronë. Kënjë e në vronë. E lau përnat do kanë që mëzbeni prej e presionet tje emosionalet, sës janë sinqert. Nëse përqohat familja, adhe që që që ka përqohat. Ajë ka përqohat ajë që gënjan, apo ajë që i fletë vërtetën. Ajë që i ndikë rrugën e zotit, apo ajë që i ka do nga rrugazut, kë që përlimi këtu. A ne kësu presion këtë vërrujshme. Presionet me dorë të butë, ju me dorë të fortë. A presionit e dorën së but, mund t'jen shumë problematike, emosionale. Njerë ishë në u dhu, me mu t'ju veç pak, do sene mi a ja, pak milëshuka, pak m e me bo, pa di qa, po njerë t've ishë në ardhë, që do këtë lakmija, mu dhu njerë, qefi, edhe filla njerë i me bo dësalshime që nuk janë në kompetensë në ti, nuk janë dërti, nuk janë të legjitimuara, po, ka kompromise caktuara, ka dësalshime që mund të ndodhinë por duhet të jenë të argumentuara, të faktuara, të bazuara në bazë dhe islamit. E po që gjitha këtu të bëjmë nga njëre, pa argumente, thjeshtë nga presion i jashtëm që bëjmë, Allah othë të kujdesunit. E sa po kësuja rad, indërëtën këtu kuptime, të qëndryshmëri i stabilitetit, të temëve të duhra, por edhe të presioneve, se si duhet me menagju presionin, nga se shpeshere, në më thonë, paafësie e menagjimit të presionit, e shpje njëriu në ndjekën një e epshit, e Allah pot këtu rrujnë i shumë. Dhe i shpesherë, ka ardë rruju, mos i dhe gjahë, mos bi prej e kësaim, më... përshpërshë jo që ti imi shumë në mëndë shumë, ti imi shumë në kujtet shumë. Para në përshembul, uh, një hajnë ka hi shpinë të anë, Allah në rujtë nga këtë këtë këtësi. Një, një hajnë ka hi shpinë. Edhe ty e këni që po i ka hi shpinë. E duke njek, ajë rëzuhë tëmë, e thanë komen. Edhe thëtë, që e përla pëse më njekëshe, a përse që e theva komen. A, a përse që i përmë dhemë, tërni. Më falë, loja, më të lutëna, që e jo me marë? Që e jo marë një dhe punë me marë që të së shbonë nëmi që ti këshë marë, përshamë dhe. A, ragimi e, emocional, presjanë banë. Një në, pa, ajë, pun, e, bljone, pet, me gjuna, po ajë, te këshë marë punë, madhe këshë a blionë e petë kitë punë. Pëse me Në cënë është e qasë e durë ka shqiti probleme. Po, po të njërë dhimë se nuk du mi bozë zullëm. Me po, kush ke probleme në këtë që këtë e theu komën? Kush ishte probleme që e shpionë në bërgë? E na gru në shpionë e fmijetje? Kush e bëri këtë? Para bëzhamë njëri kavra dikënë. E kam futë në bërgë. Në Nënë e ti po kanë. Mi të pëqajnë. Po Gria po kanë. Bërg, në bërgë, njëzatë vjetë. Nëse dasqen me pa Junna ai më thonë Allah e di pse çum. Ju kosi më thonë Junna bur ai u deku dektash dekt me dekun për shembull ai u dekt na sunë ngjalli me të vrasën bile kublet letin shtëpit vet a a a është ia ka qoftë ndonjëra vlazë të motorit a është më këtu me këtu presion emocional jo Allah Ju kosi deturta i celi edhe kur bën loc cilumi nuk dikujt ai sa e ka drejtësinë që e dikush kakajt për para, e dikush kakajt për para, e duhet tëmë që nuk duhet bim një prej të emocionit saktuara për me e shtremru të drejten dhe të vërtetin. Po, emocionit janë me rëndësi shumë dhe mshmëria, falja, mshira, jem pjes përbërshë se e feston, por nuk duhet tjenë të tepruara dhe e apo e, të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Qëka Qur'an-Sala banë balansuar, të ekulibruuar, së bukur të që qërë e regulan, e mësën peygamberin, s.a. Andaj te asë nesën e me më gëmëtja juaj, dhimësën, nuk dhimësën, anë është qërë të dikujtë atër. Allahu Jalla awale është të përmimshuru, ajen jashë mirë. Pasë Allah u thë, li kulli eqëllin kitab, jemëhë Allahu ma jashëa u yuthbit, wa indahë u mmu kitab fund e ejtët 38 dhe ejtët 39 janë pak problematik. Jo si a ejtët, po të djetarët ka shërtu pa këplem kuptimi këtër ejtëve. Disa djetarë, si ku se imam Tëberiu Rahimullah nga të hershmet, kanë përferu që të komentohet kjo pjesë e këtja ejtët në kuadrë të rjedhës a ejtët, në, në kuadrë të kontekstit të temet që i për të poflitit. Dhe jo të ndzirët i ashta kontekstit. Në qëka thot kontekst të ejetit? Allah më pojë tha që pejgambertin këta njerëgjën, këta kam familje, kam fëmi, jetu njët në tyre. Nëse kërkoni njerëgjën jashtë toksur, nuk i tërgujmë. Këse kjo që ata e kanë, nuk është e mitë, njën shambull për këtë qështi. Dhe pas ta, jo etëm këtë me ndryshu, për asë një gjë tjetën nuk mund të ndryshën pejgamberi palin e lojë Pasë Allah u tha, kuptimit është, rrjedha e, e kuptimit, ju jo rrjedha e ajetet, se ajetit, Allah u e nëzumë që ka tha, por rrjedha e kuptimit e jetë është. Allah u pojabë argumët e qarëta, pojabë mundësin, po juftanë të besanit. E pasë Allah u tha, një kulli e gjelin kitabë, gjitha fatë është ishkruar. Jemë hullahu ma jesha u juthbitë, Shqinë Allahu që ka dënë e le Allahu atë që ka dënë dhe taj është baza e librit. Qëka është kjo? Në më thonë gjdo, a fatë është në librë, shqinë Allahu që ka dënë, le Allahu që ka dënë, e kështë më rrë dhe taj është baza e librit. Këtu është pa këtë lashe. Nëse du të dhe kemë rjedhen e komendit tajet ma heret, dhe vazhdym të utje me e përdor kontekstin e ajetit për të komentu pjesën e mbetur, atërë, sigur se ka thënë imam të bejur, rahimullah, uh, dhe disën nga djetarë të ershëm, ka në thënë, se kur ka thënë Allahu gjellë e gjellë alunë, se gjithë ka ka afat, sigur kjo pak i ka shliru këndër shtarët, pas ka afat dëma, pas ka afat. Në Allahu si ka thënë, nëse besani, regën, nuk besani, i keni dy urijet, edhe Allahu atën, Kesh me marë pak, ma me panik. Po, kur dhur ka fat, a mon për të semi besu, ka fat, o më pëmënaj, po kështë i punë të mija. Sikur se me keç kuptua ta, dhe me thonë, e këtë kët ofert të allo gjën leovala, me këtë pjesën se ka fat, se si këtë njërët i thirë, o të ani të këqyri, pak, të pak, të këtë plakënë edhe pak, këtë rritënë edhe pak, këti kryët dhe punë edhe pak, dhe monë qështje e afatizimit zak A fatë është beqati, me tep Allahu a fat është beqati, por mund të shndrot në fatkeçi, ku keni ju e këtë përdor këtë fatëzim, duke prlonguar pendimin, duke shtytë do ta bëj inshallah këtë herë. A jetë ta kanë hyrë në, kët, në këtë në këtë problematikë, në këtë kurth të shejtanit. E Allahu tha, yemhullahu ma yasha u yuthbit. E dieni? A dini? Të dini. Se Allahu e merë këtë dëmë për juve, e ele këtë dëmë, nuk din një kënë kënë kënë më marë Allah Gjallahu Hada. Po, a fat ka, kjiamitit nuk ndodhë në esër. Ka fat, ka në gjare që do të ndodhën për a kjiamitit. A më për juve, ku e din një kënë kënë më dalë nga këtë dëmjë? Ku e din një? Kështë një kuptim. Një kuptim tjetër është, Allahu Gjallahu Hada, këtu flertë, si për të plëtu çelot për saktimin Allah, Allah e Allahu xhala wala se gjithçka do me saktimin e thon, Allah te barekot ala. Edhe kjo esh nje pjese e kontekste te ajetit. Domthon Allahu ka caktuar qe pejgamber te njerzes. Allahu ka caktuar qe kuto argumentet. Allahu ka caktuar. Dhe çdo gje e caktuar esh ne librin e shenuar. Dhe Allahu xhala wala shlyen cka don dhe le cka don kete librin. Ah kjo esh ma problem. Qysh Allah ka caktuar di cka dhe Allah poshlyen dhe po le qysh shlye caktimi i Allahu. Këtu kanë gjallë të ashtë një debat të këdjetarët. Nuk duhë mjë lodhë shumë të ndërrua nëzënë mëzër me këtim, por, po e bi konkluzoni përfundimtar të këti komenti, të këti grupit djetarët që e kanë komentu, ose i e kanë dhenë kahje në këtja jeti, kahje që kadë me temat e besimet, respektivisht me temat e caktimet të Allah Gjallewalët. Këtu është përmenë libri, në më honë, në kulli e gjelin kitabë, Gjitho gjithë caktuare ka një liber Që në te shkruaj caktim Edhe në këtë liber Që Allah për te po flet Allah o shlun që ka donë për ti Dhe Allah o letë të shkruaj Në te atë që ka donë Për cënë liber bëhet fjallë Dhe sa libra janë Të ndruar lëzën e motra Argument e flasin se Librat ku jenë shkru Caktimet e njerëzve Jenë tri kryesore Ise ka në katër për janë tri kryesore A parë lauhi mahfuz, pllaka e, e ruajtur. Allahu jalla wala kur, do të them, ë e ka kriju lapsin, krija e parë, Allahu ka uktub, shruaj. Shruaj atë që do të, të ndodhë, si do të ndodhë me dijen e Allahut te barekotala. Allahu e din çka do të, të ndodhë dhe e ka shuar. Kjo nuk, nuk do si të thotë se ka imponim, ka detyrim, nuk dua ti të ting këto tema tash në këtë tema jon kjo. E kemi sa rune vende të tjera. Po Allahu e din çka ka mënduar. Allahu e dinë si ka me ndodhë Kësh plak arruajtur E, e dujt ashtë Informacion nga kjo plak Ipën me legve Që të zbatojnë detyret e cakturët që ta shkanë Në ropë të allagjër dhe uala Andaj një liber është Që i pët një riut Kër vjen këtë dunjo Endën barku e në nësë kërë është I caktu tjeta, vdekja E shumë të tjera Kjo një liber Dhe një libra është që i caktime vë që bje njëherë në vitë. Dhe më thonë natën e kadrit. Fihëa jufre ku kullu emrin hakim, Allah o tha. Në te caktohë gjithë gjë me urëci dhe drejtsi. Një atën e kadrit. Që i gantë të libra? Për cilë libra po fletë se fshia të diqka pej saj? Me koncenzus në djetarve, pa asni hame endje, nuk shlyut azë nga plaka arruatë, lehu i mahfutë, atë e në fëllim ku e në shkutë, atë e jo. E qëka është lëjët, aja që ka në dorët melegve, që jo deturimisht është verëzoni i fund i caktimet, e melek nuk e din, Allah u hedin. Andatë, Allah u Gjallu i thot melekut, kjo rabë e ka caktuar të ndodhë kjo, nëse bënd dua, nëse e bënd këtë bëmirësi, dhe e rgani këtë fatke, fatke, fatkeci, e jepi një këtë mirësi. Dëmonë, këto mund do ndryshimet në, në zbatimin e caktimin nga anë e melegve, si pasuj e ndërmarës e masëve të dura që nërihu është i kërkuar të ndërmarë për të ndryshu jetë dhe ti. Andaj, këto Allah ju thotë, shri në Allah që ka dojnë për kësaj, dhe le Allah në të qonë, wa inde umul kitab, nërta Allah është baza e libit, lehu i mahfudhë, të ajo është baza, kërësoria, që në të nuk ka të qasi askush, e dhe në Allah që ka ka në të vetëm, atë nuk mund të ndryshuan të d Në kohadrë të, të këti caktimi, që Allah ka caktuar është edhe, Allahut të gjykon për kundërshtarët, por edhe të shpërblen besimtarët. Mirë për po tjo, pejgamberi Allahut, ju detyremisht ti, ki me pas mësimi e pa, epilogun për fundimtarët e këso e nxarje, ju. Ndë Allahut tha, wa imma nurjen në keba adha ledin e idum, e unë të ufejen në keba, Ka mundë si që ti shep Dishkan nga ajo që Ne ju kemi premtu Se ka me ndodhë Ka mundë si vdest nuk e sheket Ka mundë si ti shep Si Allahu Gjelle Gjelalu i mporsht Armishtë të tu Si Allahu Gjelle wala e përhap Fënë të ndë Si Allahu Gjelle wala ndryqen këtë dunja Me dhirin që ti karë Ka mundë si ata mund të solloj me pa apo dishkan ka kë më pati apo ti kimë vdek s'ka lidh di kë me misionin ton nuk është çështje jotja kë këna me gjykuna a do të përhapet apo nuk do të përhapet a do të posten kundër shtatorit apo nuk do të posten kundër shtatorit nuk është puna jote ja inna malaikal balag ti takon kuptimin ti takon kuptimin thirrja e msimit ti kët punë ke o alil hisab e na kemi përsipër Na është, Allah Hoxha Leona është gjukaci. Kjo është, të nëruar, dhe dhe dhe vota, Allah imësim kjo është, kjo është kërporasi e mrekulushme për komunikimin e njerës me zvetë. Jo, rrërërë shumë njëmë, tri, vajzat, reja. Musliman, praktikant, mirë me gjukim. Kjo, kjo është zotë, kjo është shtutë, kjo është shtutë, kjo është shtutë. Buën debate për shambullë, lëndë si namazit që ka është. Pse për mirë me gjykimë? Pse për mirë me gjykimë? Nese duhet mu më mënë me gjykimë, të këtë fundit ka kush mirë me te grupi voglë njerëzve, në kuptim të ndirës regullave juridike. Po në esens, inë në më alejke lëbëla, këti mësa, mësej u njerëzve në namazit, mësej u njerëzve pasartin, mësej u njerëzve se kjo është ndaluar, mësa ti. Osu mërë me gjykime, esenës është thirja, esenës është mësimi, jo gjykime. Andaj ne mësojmë e nuk gjykojmë, një thrasim njërtët e nuk i denojmë. Kështë Allah i tha përgamerit nërë, kështë Allah i tha përgamerit tonë, ti nuk e nëndurë në tëndë këtë qështje. Ka mundësi të thratë e thratë vdesti, nuk shë asgjën nga rezultatët që i kje pritë. Që këllinit. 40 vetina të thirna, 40 vetina në këtër pun, e qka? Nuk do të shikuar rezultatet. Do të shikuar gjithë më rrugën, sebebet. Aje duke marë sebebet e duhëra. Kja po, këtu ka rishikim. Ka mundësi në angut, këna folë për temat që s'ka qenë kuha me folë, s'këna spikur sa duhet, këto gjithë mund ka hapsi për rishikim. Për jo gjukim për fundimtarë, Udhzimi, mosudhimi, devimi Jo, këtë punë Sjo ndonë në tonë Adha e Allah prapë këtë të pegamërën Në funës u të rade Në kompetenësën të ndeshtë Mësimi Ti fëtash njerëzit Ti mësash njerëzit Me bucimi, me qëtësi dhe me sabër Ndërsa, gjykimi i tyre A u dhëzohen, a nuk u dhëzohen Ka është që është e Allah të barë Nuk është që është e johëtja Dhe ti mund të gjykash A tërë kurë Allah të ka për të drejtë Për dujsh e jo A dhaj Allah Jallalë Jibbeni shë amët peygamberi l-asam Se Ka shënja se Allah Jallalë Po e zbata në prëntimin Por nuk do të thëtë se do zbata Sa ti për mënan Sa ti këtë shir A wëllem yaraw Anna nëti l-ardhën Nënkusu ha min atrafi ha Wallahu jahkumu la muaqibë Le hukme wa hua sëri u l'Hisab. Allahu tha, a nuk e shojnë ata, se ne po a zvoglujnë tokën nga skajet e saj. Allahu gjykon, dhe asë kusht nuk mund të thuj e gjykimin Allahut, aja është i shpejt në lëgari. Qëka do thëkja? E vërtet është që gjykimi për fundim toa për një është e ditë një gjykimet. Denimi i duhur për kriminalet më huasit, A, a, a, a, me njëmdhenjët, me katarët, e mdhej e kështu mëradë. Denimi ty në final, gjukimi ty në final, është të ka laugjën e valë. Dhe gjithashtë, shpërblimi si duhet i premtuar nga laugjën e lëra për besimtarët, devasëmi të bëmirës të është, një gjukimi. Mirë, për po, kjo nuk dohtë, të atës edhe në këtë bot, nuk ndodhë dhe qka prej, dhe më thonë, prej pasojëve të sekqijëve, Allah po i thot, o oh, kërë është të mejkës Fakti që Allah ka e pa fat Dhe ju o tjerë me dini që po e luftëni Për i gamberin s.s. Fakti që këj për i gamber po thrat Dhe ju e anë e jeni pozit juja Osmene se Allah ka praktis A nuk përshinë se Allah Vashdimisht po e zvoglen tukën Një kuptim kallon i më një abasi Radiallat e alanu Dhe së nga komentuos i Koranit Se Allah po e zvoglen Ndikimin e pushtitit e juaj Po zjeruan dikimi Muhammedit sallallahu a salam Po zjeruan mësimit e ti Ishten meke shumë pak Me 5 vet, me 2 vet U zjerua, u zjerua Apo esheni si Allah po e zjeran Apo esheni si Allah u gjallahu Po e zbatan prëmptimin e ti dhe Muhammedit sallallahu a salam Edhe këlletit për ju argument Edhe këlletit për ju një mësim Se Allah u gjallahu ala po e ndihmon finë ti Se Allah u po e ndihmon dhe vore ti Merë një mësim o oh, kura ish Oju kundërshtarë të Muhammedit sërëllahu alësallem E nga kuptimet është se a, to ka po, po zvoglot Të më thonë, po afrojme ka kja meti Jeta po ingushtot, jeta po zvoglot Ndaj, mërë një mësimë edhe nga kja Mërë një mësimë Ku është faraoni dhe aroganca ati Ku është filoni dhe, dhe, dhe, dhe poshtit, ku janë Mërë një mësimë dit për dit Që njerët mund të marë mësimit e tila Edhe kja është i dëshmisa Gjëkim i bëjtë të Allah, të barëk o ta'la. Ajë gjëkam për ëbë të ti. Dhe kër Allah vendosë, nuk ha kush e anulën vendimin e ti. Më huë së riu l'hësabë, edhe Allah jalla u alë është ishpejnë në lëgari. E qënë rubët lëgari ku se pratë edhe mëmeni ku nuk e pratë. Dhe në fundë Allah i thabë pejgambirëti, Më qëtë mekëra lëdhinë min qëmëlihim, Falëllahi lë makëru gjemianë, Edhepse, Allah, e shukojnë e këtë rjedhë Të mrekuloshme, të ejeteve Këtë komunikim, këtë Argumentus, këtë binz Me gjitha palet Por fatë kësi ka njerë që Edhe kërë shikë këti të rejtimi Të në të me buhet drëdhi Mashtrime, lajka të saktuar E kjo e mërzit për i gambiri në leseram Kjo e mërzit një zonirë Sinqert, së po allo On për munduar me mësu Unë e përdo me nështu të, të për më drëdhi Të për më shëram Shëtë më nëshma Për në ngushlem Allah i tha Vë qëtë me kërra ledhimi qablihim Kanë bë drëdhi edhe ta për atyuna Qëtë njësë kanë bë gjithë mon Mirë po Falillahil makru gjemiën Mirë po Allah i ka ndorë të gjitha drëdhit Allah i ka ndorë të gjitha drëdhit Ata mund bën drëdhity Si njeri Ata mund t'i bëndër i këti, ata mund t'arësjetohen, ata mund t'i justifikohen, ata mund... Por shfar bëndë e ka lojgjër le volën. Kjo është goditje direktin në ndërgjitë të gjithë do kujtë. Kjo është goditje direktin në, në karakterin, në moralin, në logiken, në nderin, në qerin e gjithë do kujtë. Të mund t'ma mashtosh mua. Unë mund t'a mashton e ta. Mund t'bër dërdi këto. Mund t'arësjetohesh. E Allahu që ka i themi. Shro këtë përfundim të mërekulushum. E Allahu që ka i themi. Mëndë gjesh dëshme të anë këtë dunja që flasin këndrë Muhammedit sëllë Allah sëllë. Mëndë gjesh. Mëndë gjesh. Mëndë gjesh njerë që kanë motive tolë të fatke të seshtë. Mëndë të gjesh. Për të ka Allahu që allahë, allahë si jemë bëjnë. Allah i, i ka ndorë gjitha këtë të rritë. Në të nërua, allahës dhe motë, asa të rritë e So njëri të bënë drëdi me të bëkjaq, po së shëmujt me qëllësyt, asë me dalë në dykomë të të amecë. Por Allahu gjëllëur i asë gjësën shumë nga këtu drëdi, edhe drit e shëjtanve dëshmë, të djajve, të shëjtanve nga gjenet, por edhe të atyre pëj njerëzve. I asë gjësënë Allahu shumë nga këtu drëdi. Allahu prapë nga këthen e binardur, anda ju këthenu të këllahu. Ju ndjek në rrugun e zote gjëllë Junë Allahun bështetuni. Ju punoni sipas asaj që Allahu ka kërkuar. E udhëzimi është në dorë të Allahut. E mbrojtja është në dorë të Allahut. I njëj Allahu drejtit, i njëj Allahu mashtrimet, i njëj Allahu kurthet. Junë Allahun bështetuni. Punë ju e po, kurtheve është e kërkuar që të mbrohesh. Por ju jo që të merrni dinë të tortë më të hem të a kjo morale që realisht ta friksojmë veten tonë më tepër se çu duhet. Sa njerëz si pasuj e, e, e diso komploteve që i zbulanë ose i ledzënë ose drëdhive të saktuar ose mundësive që mund të i këtar miko e tu dëvejt në ti e frikëson qatë shumë sa që nuk le vizë farën nga pensionit le vizë puna angazhau por qërët dorët Allah të një gjitha shëjtoni që ja kom e të bo nëse Allah nuk dënë nëse Allah nuk kja pleje ka kur thë shumaj ka shumë drëdhij Po gjitha ato dridh janë në dorë të Allah Gjellewana Allahu i shë, Allahu i din Nuk mund t'jen funksionali pa lenë Allah Gjellewana Ethe se ndodh i qka nga këto dridh me t'godit është me lenë Allahot E dinë Allahot pëse kaliju Jo me dëmtu, jo me qka tru Por me t'abë në një mësim sektuar Por ka një përësit sektuar aty, e këtë më rat Kështu besim të arë ledzën zhvillimet, në gjarit e nëshma Kështu Allahem se Muhammedin sallallahu al salam Ja alema teksibu kullu nëfës. Allahu e din gjithë dhe njëri që ka fitan. E din Allahu gjithë dhe vana. Ka njërë vendi kërështëtë une ma i mirëm se dhejtë qëse që i falën gjami. E din Allahu. Nësë u në lejëmë Allahu tha, la tu zekuën fësëkum. Most e lafëdhërën i vetë në juaj. Allahu e din kërështë i pasër. Dhe Allahu gjikon kërështë i pasër. E Allahu e ka konsidur namazin pasër ti. E Allahu e ka konsidur namaz Allahu i ka thënë agjerimit për sërti Allahu i ka thënë a moralitetit, ndytësi rrugëve të këshjej ka thunë Allahu gjenë lewala faqë e zilëk da i mbosë sojnë njëri shikon ku është a është me të bërë në me të zezën Allahu e dinë që ka ka në fitu në atë gjithë Allahu e dinë mas mire pra ndaj ta përnëm gjykim në lot mësë gjykojmë nga përnjitët filon e badjava a falet pëse po për gjykon të jula pë Allah është gjikusi i të gjithë neve. Dhe Allah ëmë fundë tha, wasë ja alemul kuffaru li më nuk bedar, e më huasit, dhe ta kuptojnë shumë mirë se ku i të i përfundën, ku shë ka përfundimin, ku shë ka përfundimin më të mirë, aftën. O e kulu le dhin e kefar u lesë të mursela, vazhdojnë më huasit të thonë se nuk je pejgamber e Allahot. Te si e dirguar e Allahot, ma zhë zhë të rajeteve, مسجدو يا سبيگيمهو تي سي ني ريمر مسجدو يا سبيگيمهو تي سي بيغمبر اوسو بارسيت بونسو شيتو كل كفى بالله شهيدان بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كسو بونسو يرات الله عطا دا كسو كان بوز شيت اندرو ور وزن مودا ممرتو اد كد ليجرات فوندت تسوسرات ميافتن الله ودشمتار O, për e gëmë e rellat. Në e në kemi silë argumentin mjaftu shumë. Në e kemi silë faktin mjaftu shumë. A ta du të ashojnë më mirë, dhe të bine se kujt e të akonë përfundimi, dhe lau për këtën të shmitarë. Shikoni të mëllë dhe motra, kërë në një një njërë, përshanë lufta ka ndodhë të na. Që ka thuet? Merë një faktet, po vdesin të shmitarët, kur dhe të dëshmonë për filanë e, e, e dëshmonë për në masakrë, mërë në i fongë këtët. Kus do dëshmonë për, për ato e, e, e, e, veprime timërore që i kanë bo pople jonë, rinia jonë, kusë dëshmoni? Pse? Pse dëshmitarë vdesin? Pasaj nuk është njët me shkru si me dëshmit e dëshmitarëve, si me rëfimet e tërgimet e atyre që i kanë dëgju dëshmitarët. Nga se në këtë lërësi mund të ndonë pasaj, tremrim me ndërhyrje qsomeral. Allah më rancë shumë dëshmitari. Çdo çështje, a kitë dëshmitar. Ku ku dëshmojmë për kët? Karë që po ko ko kovrose, çka bën? Edhe dëshmitarën e vrojnë. Osë po kështu më dëshmoj. Allahu po i thotë kundër tharë të pejgamberit, sa lëson në ku në ti pa çdo kodet. Allahu dëshmitari. Allahu do dë dëshmon vazhdimisht çdo kodën çdo vend. Ose Allahu asë nuk vdesë Allahu asë nuk flanë Allahu nësë Allah nuk e kapë kuotja Allahu nuk e rezikon asë gjë Asë kusht të jamen er pushtetin Apo të jazvoglem pushtetin Apo të jazungën pushtetin Allahu gjellë në vazhët absolut E kjo Allah që është Elhajjë elkajum I gjallë që nuk vdesë Që ku i desit për gjë dëgjë Mbanë në dojnë të gjë dëgjë Ajo dëshmetarit Ajo dëtë vazhdojnë, ti ki me vdek Ka me vdek edhe armisht e tu Edhe për krahsat e tu, kanë marrë tira gjenerata. Allahu ka më dëshmuar se ti e ke bënë mirë. Subhanallahu. Allahu ka më dëshmuar se ti je pejgamberi i Allahut xhallaj xhallaj. Allahu ka më dëshmuar. Edhe Allahu ka dëshmuar vërtetë. Ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam. Me shpresë të nderoj vozë në motra. Në dora së muslimanëve që la poshtë ushtimin në neve në durr të dëshmisë se mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam janë të duhur a për njerëzimin. Në në nërësë këmë pasë mundësi. Allahu ka qënë dërshmitar. I ka uzu njerëzit e caktuar. Ka që Allah argumentët me aftuushme. Shkencë, a shvëllimi shkencës, ka bëqë njerëzit të uzu në fejnë Allah. Allahu e dërshmitar. Dhe Allah s'ilë dërshmitar. Dhe Allah s'ilë dërshmit vajtëushme. Sigur së Allah thëtë, se nurihim ajatina fi në afaqi wa fi enfusihim, hatta jetë bejj do të silim argumentet vazhdojshme në horizontën, në gjithësi, në kosmas, në shkens ma fja në fusim edhe nga vetë e tyre në njërësat so ju bëjt e qartë pa pikë më dyshje se kjo kuran është të fjallë Allah Gjernë Leval se kjo pegamer është i dërguar nga Allah Gjernë Leval Allah po të senurihim do të vazhdojmë ti pegamer kime vdek po shpallja përfundon kaq asë një shkrojnë më në kështot e asë nuk jeket kjo kuran është të nësore, të nëryshme, që dëshmojnë se kjo kuran është fjallë Allahot. E da Allah o tha, ajo është dëshmitari për këtë. Dhe kur shtetër? Wa men indahu ilmu l-kitab. E da ta që kanë dhije për librel. Kanë dhije për librel njën dy kategori. Krishtarët dhe hebrelët, nësa ata adin që ka është pejgamberi, ata adin që ka është librel shë mirë. Nga ata, Allah o dëndzirë dëshmitarë që do dhë dëshmojë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është vëlla me pejgamberët e tjerë. Është një pejgamber sikurse të tjerët, me të Allahu e ka përmbyllë karavanë pejgamberisë. Do të cilë Allah dëshmitojë dhe ka sill son nga preftrinit, son nga <coughs> rabenët, son nga të tjerët që nuk janë muslimanë fare, nga ateizmi, nga krishterimi e kësaj merrod, dëshmojnë se la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allah ka thënë, do sillen edhe dëshmitar tës natyrë por edhe tetë dëshmitar kush janë dëshmitarët dietarët ata që kanë besuar Allahun xhallaluhu drejt muslimanë ata dëshmojnë me sjelljen e tyre me të arritur të tyre me dashurinë mes vetave me shkencën e tyre me kontributin e tyre për njerëzimin me urçinë e tyre me maturinë e tyre e me tjera të tjera do të dëshmojnë se kjo u kon Peygamberi Allahu që këna ka mësu që shumë nësillë këna ka mësu kështu për jetën Muhammedi sëllë alësëmë mësime të Allah gëllë alë anëdaj të nëruar lëzë mëtëra a jemi dëshmitart e Muhammedi sëllë alësëmë a jemi pjesë e kësoj dëshmije që Allahu gëllë alë e hërë dëshmitar dhe pastajt e tjiret kë Allah e përzjed anëdaj të jemi të kujtës shumëse apo dëshmojmë drejt për Muhammedi sëllë al A kupton njerëzit nga sjella e onun se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka mësuar timi të bëut të, të mirë, të dashur, të afurt, të mshirshëm. Apo ndoshta po të shumëm të ku ndleksoj. Të ruhemi, të ruhemi, sa mos po e shtrembrojm dëshminë e Allahut r'u Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem na ruajë. Prandaj kjo është asht që Allah thot në Këtsurë. Na mëson Allah që këto janë temat e juaja. Kto argumente, këto janë fakte, këto janë kompetencat e juaja, këto janë reagimet e kundërshtarëve. Që stoi ajo ka përgjigj kundërshtarëve. Mos lereni që të bëni presione të caktuara, jo vetëm të atyra të dhënshme fizike, por atyra psikike dhe atyra emocionale gjithashtu. Vazhdojnë të ndjekin rrugën e Muhamedit alayhi sallallahu alajhi. Vazhdojnë të jenë në rrugën e, Alihi, në rrugën e Allah, Ala, nga sa Allahu taala. Nga se Allahu do dëshmon vazhdimisht se ky Kurani është shpallja e Allahut. Allahu do dëshmon vazhdimisht Se Muhammedi sallallahu alesem është i dirguar i Allahot Allahot do të dëshmanë vazhdimisht Se kjo është feja që njerëzë u bëndo bi Se këtu mësimi ato që njerëzë u duhun Allahot do të dëshmanë për këtë Vazhdimisht E ju jo? A do të finë i dhët dëshmitart E kësat i shmije E dhe ju jo? Që keni besu në tevratin e njëngjilin Vazhdo një besu në kuran Plëtësojeni Plëtësojeni qarkun e Të besuar në sh Ju çkëni besuar në Isa olei selam, në Musa olei selam, në Ibrahim olei selam, vazhdonim me pasunë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Gja sa nuk është edhe pas i dërguar i Allah xhala wala. Edhe ai ka qenë i dërguar sikurse vëllëzët e tij të dërguar para tij. Vazdojmë tutje. Ti me dëshmitar te këtë karavane tjetë dëshmitarësh nga qyteti i lashtë të pejgamberit të parë e deri në qytetin të shoqërm. Ju karavanën nuk kanë dalur. Duhet pastohet, duhet dobsohet. O nuk ti nuk ka zhsohet, dhe nuk ti të rsohet. Mbetet dëshmitar i denj i asoj që Allahu xhallehu ala qadheshmua për të. Prandaj të mbetemi në këtë karavan. Do kadi e rrugën e pejgamberit Allahu xhallehu ala mësuesëve të njerëzimit, et që pastaj parëtet dëshmojnë veprat ona, dhe Allahu të jetë dëshmitari ju në ditën e gjykimit se ne e kemi dashur kënaçinë e tij, ne e kemi ndjek rrugën e tij, e përgabimin e vetontale, përshimshtimet e vetontale, Allahu na fal dhe Allahu xhallehu ala mësues. Dhe në roda dhe motra, kjo është fundi surës e rratë. Ka pasë shumë spejgime që jenën anash, shumë tira që nështë si kuptojme, se si kemi ditë, najmëse në Allah ma vondi i kuhër. Për kjo është një përpjekje më ndese që për mes gjitha këtë takime që kemi pasë, të komentojmë surën e rratë, të për cilë i mesajtë Allah të bare kotale. Në kodrë të asaj që kam fojtë djetarët talë, nga se mundim në këtë dhe njëlej përzidhje dhe për cilje në një të kjo Allah në bëftë Kur'anin u të rëfyës dhe mësuës një në kësej votë në bëftë Allah dëshmitar të fjales e ti dhe të pegameri ti e Allah në bëftë Kur'anin dhe në mësuës të ka Allah gjallewala e Muhammedin sallu al-sallem u uh, të zuës dhe priës drejt gjenetit e Allah dhe knasit e ti Me kalç përpundojmë, me kalç për fundosur rad, e pasë vazhdojmë inshallah me takimet e tjera edhe me mësimet e radhës që dalin nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe tere zoti ruajt, Allah i mbrojt nga çdo e keqje, nga çdo smundje, nga çdo fatkeçi, si, Allah i shëroftë smurit ton, Allah i shëroftë të vdekurit ton, Allah na lehtësoft çdo balazë do fatkeçi, na gëzoft Allah me begati e me mirësi dhe na mundsojë të kemim përfundim të këndshëm të mirë. Assalamu alaykum wa rahmatullah.